dhe për të gjithë ata besimtarë musliman që më besni krijë e pasojn rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj tindershom Lazar besimtar, tindershom Lazar musliman, jemi sot së bashku në ligjëratën e radhës, jemi me ciklin e ligjëratave që flasim për magjinë dhe magjistaret. Ma konkretisht sot së bashku do të jemi për llojet e magjive të cilat mund t'i hasë njeriu këtë botë dhe do të jemi së bashku në pjesën e dytë se si të mbrohemi, se si të ruhemi nga magjia para se ajo të na godas, para se ajo të na prek. Sepse kemi mundsinë me u mbrojt para se të sprovohemi me të por nëse dikush është sprovua prej magjis, atëre ka mundësin me ushëru prej saj. Mirë po që limi besimtarit është gjithmonë të ruhet para se të goditet prej magjis. Magjit, se hiret janë të lojlojshme, janë të ndryshme, por ma të njohërat prej tyre janë magjit të cilat e prishin jetën familjare magjit jetën bashkërëtore. Magjit të cilat e ndajnë burin për i gruas, apo e ndajnë gruan për i burrit. Pastaj, magjia tjetër që është shumë e përhapur në bot, është magjia e cilat e qënë njeriun në rebelim. E rebelion do të tëtë njeriun dhe e ja abon njeriut jetën të zëmt, jetën të vështirë dhe nuk mund e përballon realitetin me të cilën ai përballet, për atë ai në çdo rast rrebelohet i tek ka lënë kufit. Dhe rrebelimi nervoza pa kontroll vjen si rezultat i ndikimit të magjisë ose si rezultat i ndikimit të gjinve. Runa Zot prej tyne. Andaj shum kus thot unë e kam thot këtë tëmet. Po nëse e ki këtë tëmet rebelimin, apo nervozën e pa kontrolume, duhet me ndalë muslimani. Dhe qaj që është musliman, aj që është besimtar, aj që është praktikusi fesë, dhe nuk mund i menajën, nuk mund i menajën djenjët e veta, nuk mund e menajën nervozën, tërslëkun e vetë, rebelimin e vetë. Feja, islamës kanë dikut e kaj. Edhe kësi ka shumë për shazotin. Musliman janë edhe në xhami kanë mosmarrveshje. Musliman janë edhe në vllaznillah kanë mosmarrveshje. Musliman janë edhe në rrugë kanë mosmarrveshje. Në parkim të kërrave. Musliman janë edhe në fqinsi kanë mosmarrveshje. Musliman janë edhe në biznes kanë mosmarrveshje. Musliman janë edhe në politikë kanë mosmarrveshje. Musliman janë edhe në punsim kanë mosmarrveshje. Andaj nuk i takon dhe nuk i ka hi e bësimtarit Musliman praktikua së të fes Që ti ndodhen këto gjana Duhet Duhet me mbyll Me mbyll Nervozen Me mbyll rebelimin Me kontrolo veten Muslimani kështu asht Pastaj Maggia tjetër është maggia cila bën njerim për vete është tërhikse është magji yoshse dhe e bën njeriu funë një punë të keqe. Për shembull, dikush ndikohet prej magjisë edhe yoshet shumë ka epshi. Do të thonë krejt jetën e tij, kur është quhet po na është në xum on ritel, krejt cilët rreth xhinisë kundërt. Sëç Se aty kanë dikohet, ka diku e ka xhet të dobë edhe krejt, do thot të aktiviteti i tij me dorë edhe fizik është në shërbim të epshit, edhe kënë në kamunë si me u lirue. Jo me umartu me një grupa dhe me shumë gra me umartu e, këtë dëtët është epsharak, e ka tërjek, e ka jo, shumë magjia ka gjenia tjetër. Pastaj, prej magjive tjera të përhapur anë popullat është magjia hipnotizuse apo magjia Imagjinose dhe ka njerëz të cilëve ju paraqiten gjana të cilat nuk janë reale. Imagjinoi gjana të cilat nuk ju ndodhin, por ata non stop, non stop janë ndikim të magjisë, edhe çdo lëvizje hutohen, habiten, sikur ai humore gjithpom duket se po na kshir dikush. Ço ashtu i duket do thotë se si dikush pe përcjell. Non stop do thotë është në imazjinime. Pastaj magji tjetër e përhapna është magjia e marrëzis apo e çmendurisë. Rona Zot Allahu na mbrojt prej magjisë. Por ka mundsi që njeriu e bën edhe çmendur, e bën të marr, krejt e hup. E hup, e çet prej kontrollës, e çet në botën tjetër. Jo në botën tjetër me vdekje, por do thotë në botën e të çmendurve. Dhe këta nëse nuk kanë qasje, nuk kanë qasje për njerëzët të dëvatshëm, me umarë me ta dikush, e dini ku është vajnë i tyne. Në shtëpin e të shmendërve, i lidhin me pranga, si kur qështë i lidhin ata kriminellat, qështu i lidhin këta njerëzë që janë në ndekim të magjis, e cila e shmenda po, e devijan për jetës normale. Andaj disa që janë në klinike në neu psikiatrisë, Disa që janë në shtëpinët të smurve me ndorë në shtimje, besamni kanë pak punë për me u marë dikush me ta edhe me i liru prej aty në vendeve. Dhe mos qasja e asë një institucionin daj kësaj kategorie, ata me dhjetra vita po derim vdekje mesin në shtëpinët të shmendrëve ose mbesin në kliniken neuropsikiatrike. Pastaj ka ma gjithë bërtitse, njëri veç bërtetë. Vesh e ngrit zanin, vesh kërtënohet, vesh dalohet prej të tjirve. Pastaj është një magji tjetër sulmu se ata jenë të rëzik shumë, ata i sulmujnë edhe njerëzit. Pastaj ka magji hemorragjike që shkakton gjakderdhin nga trupi dhe ka magji e cila esmu njeriun dhe nuk shërohet deri sa të vdes. Bo të shkak do të ajoloj magji e që njeri të vdes prej sajë. Kam i thënë, nuk do të përsëris më vetëm edhe një herë se të gjitha ato ndodhin me dijen dhe lejen e Allahut subhanahu wa taala. Ata të cilët nuk janë si duhet, i kap malet, ata të cilët janë në mbrojtjen e Allahut, nuk i kap, sepse Allahu subhanahu wa taala i mbron. Ose rastet e ralla, ndos njëriu është i devotshëm, është në rrugën e Allahut, po ndikohet prej magjisë. Çfarë ndodh këtu? Kjo është një sprovë. Kja është një sprovë, Allah e ka dashtë e ka sprovue. Andaj më suhutani, edhe më se homë një kontrol, me thonë të shka o bo, bravla, që me fejë dhe per rok. Po e rok, e rok, se Allah e sprovën. Ka pas probleme edhe pe i gamert, me ma gjin. Ka pas probleme edhe i dashër yun, profeti yun i funit, Mohamedi s.a.s. Andaj ku jeti edhe ku jamon në në krasi me ata. Mirë po shtrojët pëtja, a duha të mbrohemi të ruhemi prej magjisë para se të sprovohemi me të para se të na rrok para se të na godasë apo jo, djesësi. Dhe si të ruhemi, si të mbrohemi nga magjia para se të ndodh ajo? Puna e parë dhe vendimtare dhe më e rëndësishme është mbështetja e plot tek Fuçi ploti. Mbështetja e plot tek Allahu xhaleshano. Mas fari do të më mbështet Allahut në çdo rast, në çdo krizë, në çdo sprov. Me qenë bindur se ti keni mbështetje, nëse mbështetesh për murin, ky mur i mas 100 200 vjetësh është. Nëse mbështetesh për vllain të lën. Nëse mbështetesh për prindin vdes. Nëse mbështetesh për djalin të mashtron. Për çdo gjë që mbështetesh, mund të lën, mund të mashtron, mund të tradhton. Në mbështetja është vetëm ja sigurt mbështetja në Allahun subhanahu ve teala. Andai kush mbështetet në Allahun ai është në mbështetjen e matë duhur në mbështetjen e matë mirë. Për atë Allahu thotë: "Waman yatawakkal 'ala Allah, fa huwa hasbuh." Ai t'i mbështetet tek Allahu, ai t'i mbështetet tek Allahu, aty i mjafton Allahu. I mjafton kë mbështetje. Nuk po thotë Allahu që mbështetet e pretendim mjaftojnë prind im apo të e vladit, apo të të shokët, apo të të mishët, apo të të dashë amiret. Wa menje të wakkel ala Allah, thë huë, hasboh, aj që më bështetet Allahot, më bështetet tek Allahot, ati më jaftan Allahot. Dhe, në më jaftan neve Allahot, dhe duhet të themi, me plët zemër, dhe plët gjuhen, hasbun Allahot, në nirmë alë wakil. Neve, në më jaftan Allahot, të ala, dhe ai është mbështetësi më i mirë. Çështë na ka mësua Allahu me thënë. Neve muslimanë na mjafton Allahu dhe ai është mbështetësi më i mirë. Pastaj pas, pas mbështetjes në në Allahun subhanahu ve teala. Besimi i sinqertë, jo për me lagojën, por i sinqert në shtyllat fundamentale të imanit, amantubilahin deri në fund. Dhe e, besimi i sinqertë dhe praktikimi i sinqert i shtyllave fundamentale të fesë, kushtet e islamit, presha e adetit deri tek haxhi. Ë ndërveçantë do e theksoj një shtyllë që është shumë kyçësorë namazin, namazin, namazin. Ësht fjala për namazet fardhë obligative dhe ato në kohën e duhur dhe në verin e caktuar siç xhamia mund të së Namazi në kohën e duhur dhe në vendin e caktuar është një ndihmes që të mbrohemi, që të ruemi prej magjis dhe magjistarve. Pastaj, puna tjetër e radhës e tretë është, mos lanja pasdore e dhikrit të Allahot. Qëka është dhikri? Dhikri Allahot është për mendja e shpesht e Allahot, subhanëve të alën. Dhe Allahun athrënd kërën, ja, ejuhe lëdhina, amenudh kërëllahë, dhikrën këthira, wasabihuhu bukratan vë wa asila. Oju që kene besuar, oju besimtar, përmen në Allahun shpesh. Dhe madhërën e Allahun mëngjesë dhe mbramë. Dhe të to dyko mëngjesë dhe mbramën i ka vequë Allahun. Madhërën e Allahun nënstëp, po veqajen në e madhërën, shtajen e intensitetin e përmenjës e Allahun, mëngjesë dhe mbramje për ata e kemi një kapitull të veçant të dhikri dhikri mëngjesit dhe imbramjes pastoj vlazen një pun tjetër shumë madhështore por që po lihet anash nga disa është ledzimi e ajetit të kursis apo ajetul kursia apo në popol të spidova apo dyku që të dove të spive po mas mirë është me i thonë a jeti i kursis apo a jetër kursia. Ledzimi i këti a jeti, pas gjdo namazi farz, është shumë, shumë ndimtar, të runë shumë për e të këqia vë të mundshme. E këtu hënë edhe ma gjia. Ledzimi ti para se të bje me fjet, ledzimi ti pasi që të zgjohëmi për e gjumit. Ledzimi a jetër kursis, është ledzimi i kursi, Më i miri mund të shumim ndonjë pjesë të Kur'anit. Ajatul Kursia, ajeti i Kursis, është ajeti më ma madhështor. Ajeti më ma i madh për ka domethënja në krejt ajetët që janë në Kur'an. Pra nga krejt ajetët, fjalët e Allahut, një është më ma madhështori, më ma i madhi, më ma i zgjedhur ajeti Kursis dhe është ajeti ma i rëndësishëm dhe ma i vëlefshëm në Koranin fisnik, dhe është mbrojtësi apo ndimësi ma i mirë që të mbrojtëme me te nga magjia dhe nga magjistarët. Shumë kush për para e ka dëzgjuhën, do shta prejtë dikujtë, se ajetul kursin të spidoven, ja nuk më ne mësën që dënjonë, veç këta të knuëshmitë, Për pora, theshin veç hoxolartë, edhe në kohën ti me kërë kom qenë në fmi para 30 viteve, kursja kemi njësë me mësue, edhe dini pse? Se theshin, jo, do të me pas po shkullë shumë, këto, jo, jo, këto vesh nga një imrimë që ka është, edhe na me neshëm që është i parritë shumë. Për ata ka njëri, 70 tashë mësëna jetur kursinë. Tha hoxën oh, ku me nëfë që kjesë së mëne mësoj njërzit normal, veç ju qajni me shkolla. Kam menduar se vetë xhoxhallar, vetë tash që din arabisht e mësoj. E kur e ka mësua e ka paqë po ishi shkurt. E mo tash kur asht të shkurt këta trepë e marrin po se po normal, po ja të kursin janë janë mëson, po po çdon janë mëson brana ditës. A mo domethënja shumë mallështore, se s'është ky ajeti më i madh? Ajeti më i gjatë, ajeti borxhit në fletë komplet është ajeti më i gjatë kuran. E ky nuk është një fletë komplet, një pjesë e fletës. Edhe mapakse gjysmë e fletës. Mir po çfarë mban në vete? Pasë e është shumë karakteristikive qëndë, une sëtë e shoftë të arsyshme të aledzaj, edhe të apërkthej, edhe të kuptënit dhe me thonjen, koment i shkonë shumë gjatë, por do të mënohë me vetëm shkur të ashohim. Allahu subhanahu wa ta'ala thëtë, Allahu la ilahe illa hua lhajju lkajjum. Qëtë në gjuhë shqipe do të thëtë, askush nuk meritanë. Askush nuk ka të drejt. Askush nuk duhet të adhërohet përvesë Allahot, subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa hu. Pra nuk ka dikush tjetër që adhërohet. Nuk ka dikush tjetër që madhërohet si kur Allahot, subhanahu wa ta'ala. El hajjul el qajjum. Ajo është mbikëqyrë si Allahu. Ajo është i përherëshmi, ajo është i përjetëshmi, ajo është i pafundëshmi. Pra që këtë që meriton të adhuruat dhe s'ka të tjirë si kur këtë, është Allahu që është i përherëshmi, është i përjetëshmi, është i pafundëshmi. Pastaj Allahu thëtë, La të khudhuhu sinëtun wa la naum, Allahun nuk e ka plën kotja, nuk kotët Allahu, wa lana um, as nuk e më rgjumi. Pse, se si kur Allahot t'i shkot, kishin mujt me ndohë në gjarje, ndodhi që masaneja Allahot si kish ditë kërnë ka ndohë. Si kur Allahot e kish më rgjumi, kush me në mbrojt neve, kush me në arrujt neve përveç Allahot. Andaj pra, mështetjë ati që s'kotet, e as nuk flen, as një herë. Lehu ma fi samawati, wa ma fi l'ardh, Të Allahut janë gjithë shka ka në qijej, shumë qijeja, shtatë palë qijej, dhe shka ka në tokë. Të tërat, krejt janë të Allahut. Mos pretendon dikush se ka nëjë superfuqi, se dikush për abitet, nëse dikush mështara kisht për bati fort, kja superfuqi. O, krejt këto fuqi, krejt këto fuqi, janë të ati që është maj fuqishmi të Allahut, edhe ato që si dim në atjirat, se ka dhe gja në atjirat që ne nuk i dim, A ka kush që bën shëfat që ndërmjetësën të këllahu për vetë se me lejen e ti? Mos me në di kush se me intervenën të shkën të këllahu. Krejtë bohën vetë me lejen e Allahot subhanahu wa ta'ala. Ja lëmu ma bejnë e i dihim o ma khalfahum. Ajë Allahu e din të tanishmen, të tashmen. Dhe Allahu e din ato të mëvonshmen. Ai Allahu e din ato që po ndo tash në këtë moment, në këtë botë. Dhe si ka zot shikimin e tij dhe dijes së tij. Po dhe Allahu e din ato që do të vijnë më vonë. Wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Nga ajo që din Allahu, të tjerë din vetëm pak, as sa ka dashur Allahu mi jodhë. Do thot askush nuk e afrohet Allahut me dije i vetëmi është Allah është që din gjëshka, ndërsa këj tjërë që pretendojnë se din vesh pak për jasaj që jo ka mundësue Allahu gjëllësha në hu. Wasi a kursi hu se ma wati wal ardhë dhe kursia e ti përfshin gjëshka ka në qiej dhe gjëshka ka në tokë. Kursia Allahot përfshin gjëshka ka në qiej dhe gjëshka ka në tokë. Dhe kujdesi Allahot, nda i këtyn e dyjave qive edhe tokes, nuk është i ramë për Allahon, kjo kujdes, kjo për kujdesi nuk është i ramë, dhe nuk e lodha Allahon për kujdesia. Njëri të të orë, 4 me të orë me punu e me u kujdes për di shka, për po lodhëta, këta që po punu e në sigurim, se ka me për cilë një objekt, ose këta që i përcilin njerëz, ka me përcilin njëri, ka përshkan, o lëdha morë, të të orë, dhe të orë të përcil, e Allahu krejt krije sa të i përcil, po për dhe kërë nuk e lëdha Allahu, nuk i vjenë nërë në heqë. Dhe në fundë Allahu thët, wahu el ali, u ladhim, Allahu është ma ilarti, el ali, dhe të thëtë ma ilarti, el adhim, Allahu është ma dhe shtori. Andaj, vlazen këtë ajetë Kur'anit, mos e anashkaloni, mos e harroni, por ledzone sa të mundi sa ma shpesh, si do mos mas na mazëve farze, dhe mëngjes edhe mbramje, se pejgamberi sallallahu alivësallem ka thon, kush e ledzone ajetin e kursis në mbramje, ajo është në nënpërkujdesjen e Allahu deri në mëngjes, e ruën Allahu të natën, dhe kushe le dzan ajetin e kursis në mëngjes, aja është në nënë përkujdesin e Allaho deri në mbramje. O vlazen këta e kanë kalzue edhe ta rëna cakat, e gjinët, e buhurira radhi Allahu anhu, është saktu për Resulullah s.a.s. me rrujt pasunin e shtetit, ka pasat të rrush teron, edhe natën e par e shëf se përmongojnë do kalavesha të rrushit të teron, edhe po e këshyrua ha bet, iku diku, shka i murë di shka, natën e dytë po e ruën prap, prapja murë dhe iku, edhe i kaldzej pe i gamberit, sërallaj sëllem, i tha, ka më të këthyj prapë, ruje tha, nëzine, natën e tretë, a i po vjenë këpë e ruën të rak e kapi, e po një krije se që ditëshme, nuk i shkonë si ku njeri, edhe, i tha tashka me qëte pe i gamberit, sërallaj sëllem, e luti shumë, Shomë luti thal sham, nuk el sheike. Çast shumot thasera po ta mësoj në sen. Nëse mëson po ta mësoj në sen, që nëse e praktikon, krejt kimi mekon ju njerëzit mbrojtën pej neve. Tha çka? Tha lexone ayatul Kursin, ayetin e Kursit, tha ai fa ju mbron juve njerëzve prej neve e xhenve. Ishkon një prej xhenve. Edhe el shaj pejgamberit, edhe el shaj e buhoraira radiallahu anhu. Edhe shkajt e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tha oj dorgu mi Allahut thë e nala, thë e kapa, kishë qenë, thë një gjimë, po më tha kështu, kështu, kështu. Tha pe i gamere, së lojëserem, sada ka wahu e këdhub dëvërtetën e ka thonë e rënacaku, sa i rënacak, po që aty e kishë thonë dëvërtetën. Për më thonë, vetat e e kam pranua, qka mundet me nëmbrojt nejeve prej tyne. Andaj pra mundani që të praktikoni sa ma shumë. Pas taj, Puna tjetër që na mbron për imagjisë dhe magjistarëve është leximi i tre surave të fundit në Kur'an. 112-shi, 113-shi, 114-shi, 113. El-Ikhlas, El-Falaq dhe En-Nas. Këto tre kapituj të fundit. Lexoni vëllazën këto çdo herë pas namazeve forze. Po i lexoni veçanti 3 herë pas namazit farstes së botë dhe 3 herë pas namazit farstë akşamit. A në namazet tjera farze nga një herë, edhe mundahoni me i ledzu para se të bini me fitë, zbashku me jetur kursin, vila është mirë me ingrit durd në shtrat, me ullat të kom të kryqa, që është mund është ullu, edhe fry duhet, edhe ledzaja jetur kursin, i khlasin, feleku, nasin, fërkaj e ftyren, fërkaj e koken, fërkaj e trupin, të e në fundë kongë, kja është mbrojtje për atës që je praktikon, kësht Kjo e ka praktikuar pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu. I mbrojtun ka qen se një prej karakteristikave të pejgamberëve është el isme. El isme është me të mbrojtëll Allahu. Po prapse praktikoni ka bosh kaçet. Edh në fund kur olod i ka ardh fleshria ka dashme vdek, sat Aisha më ka porosit mue, më ka thon, farkom atrupin se tash jam lopa, ka ka fundi, farkom atrupin krahë dhe shpinën me qito sure. Andaj mos e lëni mund doni me i praktiku sa të mundi. Pastaj në punë tjetër është edhe leximi dy ajeteve të fundit të surres Al-Baqarah. Amana ar-Rasul eda la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Se ka thon Peygamberi selam kush i lexon dy ajetë të fundit të surres Al-Baqarah në menjesë dhe në mbrëmje ato dy ajete i mjaftojnë atij na për çdo gjë. Çka ti ke nevojë ato të mjaftojnë? Domthon ke deponuar ti diçka që ka me të mjaftuar ty në ditën tënde apo gjatën natës tënde. Pas taj është një doa si në kam supe i gamere a.s.a.s.a. E u dhu bi kelimat i lahi tame, min shërri ma khalëk, dhe këta sa ma shpesh, kur të hën shpe këndoje, kur të hëpsh në kërë këndoje, kur të hëpsh në avion këndoje, në nije, kur të jeshtë një van të huaj në qëteta në një fshat në malë, në shkretin, gjithë kumë praktikaj e këtë doa, që do të thëtë, lusë Allahun me fjalët e ti të përs çet më mbrojn nga çdo e keqe që Allahu ka krijuar. Tash na nuk e dim se na ndod nëse në kartuj, apo në autobus, apo në avion, apo në spital, në spital huj. Këndaj e këto, çdo e keqe që, që është natën, ku po je ti ose ku po dal, Allahu të mbron me ndihmën e tij. Pastaj edhe një dua me këto po e përfundoj, duaja tjetër për të mbrojtur nga magjia është edhe duaja Bismillahil ladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardhi wala fis sama wa huwa as-samiu wal alim me amrin e Allahut pran amrit te te cilet nuk bën dëm as gjë që është në tokë e as në qiell Allahu është ai që dëgjon shumë dhe din çdo send për këdo ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kush e thot të tri herën me menxhes dhe në mbrëmje nuk i bëhet dëm asgjë at ditë kur e that nëse e thua natën nuk të bëhet dëm, asë zha atë natën kur e thua ti këte. E lusim Allahun subhanu e tala, këto pun, apo këto shka që ti marrim, parës e të nga godas kje e keqe, që është për hop, për hop shumë popullin ton, andaj, aj që nga mbron, dhe që nga ndihman, edhe mbrojtja ti vesh neve, që ajo nëjë me aftën, është Allah subhanë vë taala, ndërsa këto jënë disan nga shkaqët, disan nga punët, që në mbrojnë prej të këqqiave dhe njerëzë të këqqiave. Allahu në ndihmoft, Allahu në forcoft, Allahu në udhëzoft, në rrugën e drejt, në drejtoft, dhe nga të këqqiat në shpetoft, e kulu ma të smaun, wa astagfirullahi li, wa lekum, wa lisairil mu'minin e min koli dhëmbë, fa astagfiruh Alhamdulillah Rabbil Alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin والصلاه والسلام ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallama taslima katiran ila yawm ad-din wa ba'd Ne fond vetem nje informacioni i shkurtër disa prej jush ndoshta sot gjithë jeni të informuam se dje ka qenë një paralajmërim jo i konfirmuar 100% por ka qenë një paralajmërim se po shteti lokal do të del për me rënue gjamin. Na nuk kemi zëtë me ditë ku shka po bënë, por kemi njerës tonë besimtar musliman që punojnë në komunë, kemi njerës tonë musliman që punojnë policie, që punojnë nushtërie, që punojnë qeverie, dhe organet duhet ta dinë se nuk ka ndonjë institucion që s'ka musliman. Mos menojnë ata edhe në shërbimin informativ në shikun e Kosovës ka njerës besimtar musliman. Ata tash, pse kanë hi, mu nuk më kanë pytë po është problemi ty në pëse ka njëja, kushë ka dhëmë lejë për me njëjë. Po dhe në shikë ka besimtar mosliman. E mos me ndot dikush me bo një veprim, e na mosliman me qenë gafilt, pa kujdeshëm. Informuohëm i her pas herë e për njerëzë. Si që keni dëzhu edhe jo, edhe na, dhe thëtë zëdonës i komunës, edhe një herë e ka konfirmuate se gjamia do të rënohët. Kjo është në no komend, pa komend me dalë media, me thonë, që do të rënohë të, mësë me talë marë e heqë, edhe para këti populli musliman, kërë nuk dokument, asë nuk du mul shu edhe me ranë nivelin ati zëdhanë, si të paprekatitër. Nuk e shëtë arsyshme me hub kohën me ta. Por shka du me thonë? Du me thonë se, njerëzë që kanë dalë djetë në vend gjarjes, nuk kanë qenë në organizimin tonë. Nuk kanë qenë në organizimin tonë publikimet që janë bënë për internet, në rrjetin social Facebook, absolutisht për Hoxhës, imamit xhamisë të prej xhamatit të bashkë islamen nuk ka pas kurrë. Thanjani po hoqet atë apo shkruan lajmërimin xhamati xhamisë Kodra Dillet. Jo ai thashmët me cit edhe emrin tim personal, por unë nuk kuaj për gjë të si. Kush e ka cit është drejtetina, së procesin e lë xhon aruna Zot. Po ajo çka kanë bënë, kanë bënë nga nga dashuria e madhe që kanë për xhamin, sigurisht. Por jo me vog çto do të thotë Dikush më bëv veprën e dikujt më ju adresua ajo veprë. Jo, jo më xujt guren më mshef dorën, çetë mora vëlla. Publikuosi këtë lajm i Fadil Muslim, imam i xhamisë Sokri Mohabeti, nëse është kështu. Andaj kjo xhami nuk ka s'pasat shtëpi. Kjo xhami e ka një institucion që quhet Bashkia Islame. Ma konkretisht për kët xhami për kujdeset këshilli i Bashkisë Islame. Ata do të më dalin vend xharës, ku të thosh nevojë, edhe do të dalin. Ata kanë xhen telefonat me mua personalisht na kemi çan kontakt. A ka nevojë me dal me kryetare, me kryejmë, me, me sekretare, me staf, ja, edhe stafi administrativ. Edhe nuk hezitoni për me dal. Mos t'jamu shi ju vesh dikush që si si din se anët, si interesan aty ne. Po çu është si interesan? Nëse neve po na intereson, pse aty ne sy si intereson? Po pse s'kan dal? S'kan dal se s'ka çan lajm i konfirmuar. Letë konfirmon komuna publikisht, se po dal. Edhe policia Kosovës. Atëherë i shihni ju jo, në vend xharës të gjithë. Edhe tjetra vllazën, po më dham shumë. Pse dikush më u bë objekt i mediave? Po ta zgjot mikrofonin, hajtë deklarona. Pse a pe prit rasti ti kur dozohet një xhamimu deklaruar me dal para mediave? Xhamatlit, çka janë kësaj lagje? I kisha lut në raste të ngjashme me çan të urt, të but, jo çu po tutmi, se sot e kem pushtetin ton kërkus pse i tutet. Unë e di që ishi tut nashta edhe i shumtu tut nashta gjithë me pasqen shkia ta. Se dimna shkacja e xendja, ka hi, ne ne ne ne ne ne xhep i vogël, ani ne zastavnicë ne një shkahi me 4 policë, në lajë kompletë e mbyllë me ranë, me gramë, me fëmijë, me burra me këtej, kanë vdek. Që shto ka kanë natën 6-ën, 7-ën, 8-ën. A dinë mëra një acid do flesh mëra me nxitëshin më fol, se natrit jo hiç, pse ata e, e vëzhgajnëshin terrenin. E tash me policiton me komunën ton tashin na bësh shumë trima. Jo, nuk kanë nevojë ashtu. Na me butsi, që këto nam son feja. Duhet me ditë çata udhëcat ton, ç'çi kjo xhami me ta ose pa ta, me neva ose pa neva kam u bë. E kam u bë dha shumë të tjera, se asht proces që e kërkon kohë dhe vëmendje me u bë xhamia to vllazni. Nuk nalen shkollat, nuk nalen xhamijat, nuk nalen spitalet, nuk nalen rrugët, nuk nalen kanalizimet. Jan gjona elementare që i garanton Allahu. Liria e besimit, liria e shpresës, në kënalet, marë edhe mirë, o kërëtari komunës me bashkëpontuar, o është timen e cë këtu vendët, se në qafë ka me napo dënja edhe në akiret që po farën me që shto, se në kaleta është në këtu muzine për lokale, edhe në për podruma, edhe në për gjamijat në gushta, se në këtë këtë e bojnë munges të infrastruktures, veti ka nërësh këlltu që që kërhajris ka me au pa, ka me au këthja Allaho Nevlad, në vladën pasas në të Kam me u kthy Allah, kam me na uldhim e ata sillën e pshtillën na apet kam ja u lid kom me u laçë të mishti në varr. Na do të mishti ata më. Na do të më shkumë bodo për ta çysh me bodo. O sti filan i peri filanës, qi i kerxuxha mia, ti kenallxha mia, Allahu të mëshiroj, po të mëshiran Allahu. Pas maset goja goja dhe xua me thana të fjalë. Ata duhet me ditë që kanë me uldh çefin. Ja hoxha ja prifti kom ja u bu kryshin. Mos ja knoft hoxha, do të kam ja u bu prifti, kam uldh dikun e prifti ja u ban, po se në zemrën e këtij qyteti ja undërtoi çyshpatën e shefmas miri. Andaj nuk bën kështu pushtetet, edhe partitë sekret e kanë një qendër për fenë islamë. Krejtën alergjik e kafeja islame. Nuk bën për dikon none, për dikon njerk. Nuk është bë e madhe pse u bózhamia pa leje. Se na kemi prit në kod xhat, edhe kemi më prit. Ana nesër apo pas nesër do t'i vjeran, do të fal viç aty. Le të na log shiu. Le hën aty bora e shiwe ujit e frima nzetet na do të me dalë më fal. Ata tash në paqin zëmë le vin të vinë të mbysin xhamatlit. Le të vinë të ranojnë shtëpiat e Allahut. A kryet kryeqyteti me 340.000 banorë rregulluar veç një xhami është më të kësh. Po turpomoret është bë betonim i kryeqytetit. Frymënia ka zonë qendrës prej prej ndërtesa ka 10 katësh, nuk po ka burrat votës me dalë mirëzuaj. Aminan. Një xhami, ah, po vjen desh se se kam prit lejen, a, është e kontestush me prona, a, është e kontestush me, a, dini pëse është e kontestush me, pëse është gjami, se musë me konë gjami, vëllaj, sëtë për janë nërujmë, destinacionin, sëtë e marën që ka dush, veç gjami nuk më nëshme maru. Andaj vlazen, neve në mësën theja me qenë të ur, të but, me respektu e heriarkin, me respektu institucionin, pra, zëdhën sa tonë, përg Ata e kanë përgjëtësin më spari. A mu nuk do të qina me nejtë me, me dorë, në gjepa dhe rrugë, vëdhësh me këshyrë. Ja, jo, edhe natë do të mundohemi me dhënë kontributin tonë, po për thamë do të me shkue me hierarki, me shkue me ullëhecë. Ja kush ka dënë dhe kush ka dënë. Të pakten, on e kështu du me qenë kërë regullë në që gjami pasi që kini pas fat, ose fat kecime në pas mu këtu imëm. Nëse ona është nevoja me dal, ka me dal po, une ka me nëse ka bura që dojnë me komanduar. Nëse ka burra që doin me komanduar me bolluk, le të bojnë, vështota varen në kan prapa grillave. Ata që rebelohen, të tjerkun e kanë vendin. Në mënyrë të kulturuar, se kështu na mson feja. Me respektuo do të institucionet, edhe edhe organet komunale, edhe organet e rinit. Krejt aty, ajo kryen veti, ku na të zgjat mikrofonin, dal të flas aty. Te apo po forcon dikon ja, kanë po forcon veten te apo pse po flet? Ka kush jap daka rata, ka kush prononcohet. Andaj vllazën e kam thon po e them prap. Shfryt zani, shfrytzani lidhjet që i keni. Qofshin xhakut, qofshin fes, qofshin familjare, qofshin partijake, qofshin biznesore, me çita njerëz, shfrytzani lidhjet se këta kash nuk han, këta me fjalë marrin vesh, po më duket se marrin vesh. Shfrytzani kush sa të monet let ndikon. Let ndikon të zgjidhet ky problem një herë për gjithmonë. Se kjo histori që po më n'di kush ka mënal, nuk mundet me unal. Ka më shkrua, kanë më lezuar dikush, që Nijhami kët vet derën kët vet 2-3 vite vit është bllokuar kështo, kështo, kështo, kështo. Elusim Allahun Xhelal Shahunuti, udhëzan mas parë ata që janë karriga atje ulën. Allahu udhëzoft, Allahu drejtoft, se vallahin xhenaja kanë çipëthithin ajrin e Allahut. Xhenaja kanë çiporëziten me diellën e Allahut. Xhenaja kanë çiporë Shëtitën tokën Allahu pa para Allahu ja u ka dhënë. Ata spombojnë na dhonë një mundësi me ndërtu aty 3-4 ari Allahu krejt këtok falja u ka dhënë. Edhe kët kolonë këtij fal po e shfrytzojnë. Edhe nimetet, shiun e borën, e diellin e hanën, këto begati po e shfrytzojnë kët gratës. Andaj Allahu doran po doran, sepse asht i mëshirshëm. Por Allahu kur hidhrohet, zemrohet, është shديدul iqab është dënuës i rrept, është ndëshkuës i rrept. Inshallah Allahu nuk i dëshkon, nuk i dënon, se un po i shah ata që janë dënuan boll, po inshallah i drejton edhe i ulzën, edhe këtu me neve së bashku i bën. Amin. Allahu na ndihmoft, na ulzoft, edhe na forcoft. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka fil alamin hamidun majid.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 Inna lillahi la ilaha illa Allah Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah